Bigarren unitatea, A atala, kultura ekimena. Liburua kaskatzeko eguna, albiste faktorian, kultura. Ostira lonetan, apililaren ogeite iruan, liburuaren nazioarteko eguna ospatuko dela eta, hainbat ekimen jarri dute martxan Euskal Herriko hainbat txokotan. Gaur esate baterako, gaztizeko hartiumen liburua kaskatzeko kanpainari ekingo diote, Buk krosinari hain zuzen. Maitane agirre! Bai, irian zehar arteari, argazkilaritzari eta arkitekturari buruzko bosteun liburu askatuko dituzte. Behar bezala identifikatutako liburuak izango dira, eta erregistratu egingo dituzte libre utzi aurretik, askatu aurretik. Arabako toki jendetsu batzuetan utziko dituzte, haribidez Unibertsitate kampusetan, gazteizko tranbiaren geltokian, Lurralde osoko kiroldegietan edota ostalaritzen. Esperientzia honetan parte hartu nahi izanez gero, liburu bakoitzaren azalean eta barruan dauden eranskailuetako azalpenak irakurri beharko dira. Ingelezezko 3 RN araua: To read, register and release. Betetzea da kontua. Alegia, irakurri, erregistratu eta ondoren askatu. Pauzu horiek betez gero, liburu bakoitzak zein bide egiten duen ezagutua al izango dugu. Aurreko edizioetan, artiumen askatutako liburuak, Parisen, Erroman, New Yorken edo ta Kairon aurkitu dituzte. Liburuaren nazioarteko eguna, ostiralean izan arren, aste osoan zehar izango da book crossina jendearen zat. Besteo zentro eta museo baino gehiago ere, batu zaizkie ekimen honetara.